Bona nit, eh, són les 10 i 32 segons, estàs al 106.8 de la FM, estàs a, a Ràdio Ponent, estàs al Càpsules, són dijous a la nit, i avui al Càpsules estem tranquils, eh, estranyament tranquils. Sí. I començarem para para para para para para para para para para cada començament d'aquesta nova temporada eh, ja sabeu, ja saps que es tracta del Petit de Caleril i ara amb el que et deixem és amb, amb un dels seus hits eh, del seu I de sargantanes al sol L'Elefant A la cuina no Ni al rebedor A l'escala cau Perquè què és tan babau Perquè està és babau M'he comprat un M'he comprat un elefant on el poso si és tan gran el despatx tampoc perquè és molt bé. El petit de Caleril, de Guisona, ens en anem a escoltar una noia amb el seu grup, eh, l'Anna Roig, i el grup que és l'ombra de Tonxen. Estem escoltant, o escoltarem, el G-Tame del, del, del seu últim disc, que, està el, que és el 2009. Eh, és una noia que unes posades en escenes molt teatrals, que canta tant també en francès com en, com en català, amb la mateixa naturalitat, i us podem avançar que té un concert a Tàrrega, al bar Kirikou el 21 de novembre i que si podem, doncs mirarem d'entrevistar-la aquí al Càpsules doncs això, de moment, escoltes és l'Anna Roig i l'ombra de Tonxian, Jetem Jetem, t'ho dic en francès si vols pots fer veure que no m'has entès Jetem, t'ho dic però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap Jetem i sé que tu a mi ho veig els teus uns tu estalviudits Jutem, i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jutem, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no m'has entès. Jutem, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jutem, i sé que tu a mi ho veig als teus ulls tu estalvis. Això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo t'aime, eh oui, jo t'aime, eh oui, tu m'aime, no ja, sí. que no et les amours, on un regard silencieux. Jo t'aime, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no.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 Escolta, Alana Roig Començarem amb una, amb una de les recomanacions Que ens ha, que ens ha fet l'entrevistat L'entrevistat d'avui De moment no, no te'l desvetllarem a no, ser, a no ser que hagis passat per la, per la nostra pàgina web o el nostre blog Allà sabràs més o menys qui és Qui és l'entrevistat d'avui Nos recordem que la nostra, el nostre blog És el capsulés.blogspot.com Amb la particularitat Que el capsulés, el número 1 és una u, Caps u les. Uh, és un número u perdó a uh, .blogspot.com doncs això, continuem amb una de les recomanacions, que es tracta del, del, del canadenc Leonard Cohen amb un tema que es diu Virtum the Wire, aquest uh, canadenc poeta, novel·lista i cantant que també a part és monjo budista zen, uh, que ha tornat a l'activitat professional pels desastres financers que, en els que va posar la seva representant doncs, eh, ja em sembla ara mateix ja, ja el tenim de gira pels Estats Units després d'acabar la, la seva gira europea doncs això, et deixem amb el Leonard Cohen i el Beard on the Wire like bird On the wire Like a drunken Midnight choir I have tried In my way to be free Doncs sí, uh, ja us deiem que avui al Càpsul estem tranquils, molt tranquils, encara que potser, potser no ens toqui. Uh, després del Leonard Cohen podem passar a presentar el convidat d'avui, almenys escoltar-lo, escoltarem la seva banda són els Stansteel, avui parlarem amb, amb l'Enric Montefusco i deixarem escoltar una cançó que la temporada passada la vam posar no sé quantes vegades, hauria de ser un dels hits de, de la primera temporada del Càpsules. El seu ja conegut almenys per nosaltres i espero que també per tu 1, 2, 3, 1, 2, 3, sol. cosa más vamos a cantar en salir de allí tantas vueltas para acabar en el refranero que te esperabas la mañana ya llegó hoy puede ser see Doncs estem a punt de començar l'entrevista amb els Stansteel, amb, amb l'Enric Montefusco. Uh, de moment estàvem escoltant, doncs això, el que dèiem, un dels temes més punxats aquesta, aquesta temporada... Ah, bueno, aquesta temporada perdó, la temporada passada, l'un 2, 3, sol, l'Enric avui ens acompanyarà perquè ens ha d'explicar doncs què li ha semblat o quina repercussió ha tingut el li va la guerra, que fent memòria, fent memòria, dius, doncs, ja, fa, ja fa més de 3 anys que el, que, el van, que, el van, que el van publicar. I de pas doncs aprofitarem per sàpigues si, si, si, doncs, bueno, si tenen alguna si tenen alguna cosa més que pu bueno, si tenen alguna alguna cosa més amb, amb, amb, amb ment i, de moment, que farem és escoltar una altra de les seves recomanacions. Uh, de fet, ens va recomanar, bueno, ja heu sentit una una peça de Leonard Cohen, i a continuació el que farem és escoltar doncs, el, el Rèquiem de George eh, Ligeti, és una música instrumental d'aquest compositor jueu hongarès, eh, de fet, si algú li sona, a mi no em sonava de res, eh, es va fer famós per, per la peli del Kubrick, el 2001, una odissia a l'espai. De moment doncs, us, deixem, us deixem amb aquesta, amb aquesta peça del, del Rèquiem del de George Ligeti. Bona nit Enric, Hola, bona nit. no et volíem introduir amb aquesta música de fons, la volíem deixar, deixar per una mica més tard, però tingut algun petit problema tècnic, espero que ens disculpis, perdona. No, bueno, vengo del más allá. <laughs> Gairebé. <laughs> Bueno, després ja ens explicaràs quines recomanacions es fas vale. que, que, que sàpiguis que fa una estona, fa un moment momentet hem escoltat el Leonard Cohen, el Burton de Weyart La veritat és que el Càpsules no l'havíem posat mai uh -huh. El que el que s'havíem si si posat Bueno, estàvem escoltant l'1, 2, 3, sol del Viva la guerra Has de saber que és un... Si no la que més, deu ser una de les cançons més punxades al, al de la temporada passada així, així suposo que seràs conscient del pes que tens ara damunt perquè per nosaltres és una il·lusió entrevistar-te. Bueno, no. uh, què t'anava a dir? Nosaltres, clar, volem parlar de Viva la Guerra però, però que, per aquells que no, que no ho sàpiguin, doncs és el, el, la vostra última publicació però és que, clar, és del 2006, no? El Viva la Guerra? Sí, de finals, de molt a finals però, uh -huh. sí, sí, ja fa un ja temps. Hosti, i, i l'heu portat per tot arreu Uh, però hi ha alguna, alguna cosa en ment, alguna cosa que tingueu a punt, alguna cosa que, que, que pugui saciar les ganes que tenim tots d'estànstil? Bueno, si avui dic moltes tonteries o em veus molt atrapat és perquè porto 10 hores a l'estudi amb... escoltant la mateixa cançó. Ah, sí? Perquè, Bé, no, perquè estem gravant i... i estem ja molt, molt ficats amb el següent projecte. Hosti. Sí. Doncs això és, és premissa per a nosaltres, no, la veritat és que no, no, no tenia ni idea de que estàveu ja ficats, tan ficats a la, a, al nou treball. Sí, la veritat és que no ho hem anunciat molt encara, uh -huh. públicament encara no ho hem, no hem uh -huh. comunicat ni cos, coses d'aquestes. Uh -huh. Però bueno. sí, que, sí que fa, la veritat és que hem començar a gravar-lo ja a l'agost sí? i, i acabarem pues, segurament al desembre, bueno segurament no, haurem d'acabar-ho al desembre. On, on, on l'estiu gravant? Doncs ho estem fent a, a llocs diferents, ah. és un procés de gravació així una mica llarg mm -hmm. i, i, i complexa i hem, hem gravat des de, des de casa fins a sí. espais així una mica estranys i mm -hmm. estudis, ara estem en un estudi més nou i després anirem a Musicland, bueno és una mica tot així... Esteu a l'Infusiones? Sí, estem uh -huh. ara mateix, avui hem estat allà, per exemple. Uh -huh. Molt bé, molt bé. Hòstia, i clar, data de publicació encara no ho sabeu del tot? No... La, la, data, la data exacta, no? No. en qualsevol uh -huh. cas, a principis de l'any que ve. A principis de l'any que ve. I com sempre, fareu el que us la gana? Home, sí, no? no? <ríe> si alguna cosa sabem que volem fer i, i, i, amb, i amb la qual ens sentim després a gust és, és quan hem hem fet just, justament allò que ens donava la gana uh -huh. I, i en aquest cas pues, pues, també uh -huh. tota de punta uh, no sé sempre em va donar la sensació de, de, de, de que vosaltres és sou un grup que, que no us voleu repetir dona la sensació de que sou inquiets que sou canviants i, i i també sembla que, que, que cada disc ha sigut com, com si us prenguéssau, com si havíeu de començar de zero, ja no pel fet de fer el que voleu sinó que dius, no, no, és que volem començar fer de zero, fer alguna cosa diferent Sí, és, és estrany explicar-ho o intentar racionalitzar sobre aquestes coses uh -huh. és un, un veu uh, les cançons que fa i el, els discs que, que treu i, i se n'adona que, que sí, no? Que sempre hi ha aquesta necessitat de fer alguna cosa diferent i de sempre anar endavant i, uh -huh. i, com tu dius, començar de zero i trobar coses eh, estimulants i, sí, sí. i diferents, però no, no et sabria dir per què. Jo no, crec que és una necessitat de... no, no, no ens agrada ni repetir-nos, ni ens agrada que ens etiquetin, ni, uh -huh. estem incòmodes com a tot arreu, sí. d'alguna manera, o amb qualsevol nom i a qualsevol lloc, i és com una fugida endavant uh -huh. constant no? I, i no sé per què això és així uh -huh. i ens ha donat va, una... moltes alegries i a vegades també és, és algú que incòmoda i que és uh -huh. molt pràctic en alguns aspectes però és així i, i no en qualsevol cas és una cosa que, que us caracteritza el fet aquest del, del canvi de dia. a cada disc quina cosa, amb quina cosa ens sorprendrà uh, l'Enric i, i companyia perquè clar, de, dels que algun dia a tiempo A us van anomenar inventors del Emocore barceloní uh, fins, fins al Viva la Guerra que és l'últim que, que, que hem pogut escoltar i va, i va un llarg camí i, i, i de fet dius, avui m'estava xafardejant una mica aquell, el tràiler del, del vostre documental d'aquells començaments què en queda? Pues jo crec que queda quasi tot sí bueno, l'esperit clar, clar vull dir, som les mateixes bueno, no som exactament les mateixes no. però, uh -huh. però jo crec que allò que defineixes tan estil al final és aquesta inquietud i aquesta passió i fins i tot romanticisme Loco, que fa uh -huh. que, que ens volquem molt, molt en cada projecte i que, i que sempre volguem fer coses noves i diferents. I el, jo crec que el mateix esperit que hi havia allà segueix estant aquí. Uh -huh. I aquest és el que ens acaba definint. El uh, que passa que, bueno, hem passat més de 10 anys i amb 10 anys ens pues, han passat moltes coses uh -huh. tant a la vida com, com, com dic, a nivell no? artístic i estilístic. No? Uh -huh. I això, pues, nosaltres ho acabem plasmant a, a, a cada disc i, i per això hem canviat molt, però allò que al final ens acaba definint més, sí. eh, jo crec que és, queda bastant intacte, uh -huh. vull pensar. Mm, val, I, i per això potser, eh, clar, això, això la veritat és que ens hem estat coordinat ara mateix i potser que això hauria m'hauria d'haver pensat una mica. Stansteel, és una mica una provocació eh, el nom? Què mm. Quieto parao. Sí no? <laughs> Eh, bé, bueno, la veritat és que és, és una cançó d'un grup que, que ah. es diu, o es deia, Gorilla Biscuits. Hosti, noi. Sí, és, bueno, que en aquell moment ens en regravava i, i mira, vam, vam decidir-ho. I, uh -huh. I una mica sí que és irònic. Sí, sí és un... molt. Uh -huh. Però bé, bueno, és el que tenim i, no, no, i mira però... tu. No, no, no, no, però és que ara he pensat un nom eh, està en estil en un grup que si per alguna cosa, alguna cosa es caracteritza és per fet de, de no parar quiet dius, és, és contradictori I, i, i el Viva la Guerra eh, que també és un nom com a mínim doncs, això, una mica doncs, provocador heu hagut de donar moltes explicacions jo, jo només t'he de dir a nivell personal jo tant en quant m'he passejat amb la vostra samarreta i més d'unes persones que no conec per res m'han parat dient què faia amb aquesta samarreta dient Viva la Guerra vosaltres com a artistes creadors d'aquest nom, doncs, heu de donar això, moltes explicacions? La veritat és que no gaires, eh? Uh -huh. um, doncs quina sort. A la gent que, que ha fet el, el petit esforç d'escoltar-se, ja no tot el disc, sinó una uh -huh. cançó, en seguida sí. se n'adona que no, no va del de que uh -huh. pot anar, sinó, uh -huh. bueno, és, és... té un altre sentit, molt, sí, sí. Més, molt més clar i molt més... Uh -huh cionat, digues -sí. sí, sí, sí. eh, el que passa que bueno és un disc que en el fons representa molt bé l'esperit de del disc o sigui de, realment quan entens eh, d'allò que volèem tractar amb aquest disc realment es resumeix molt bé amb amb aquesta amb aquesta frase uh -huh. eh, i en aquest sentit estem estem molt contents d'haver escollit aquest nom i i m'hi sento identificat uh -huh. i, i, i prou. No, no, i de fet és un, és un disc que, que funciona molt bé que ha agradat, bueno, a qui li hagi agradat, doncs, li ha agradat a nosaltres en concret ens ha agradat moltíssim la crítica doncs, a això ja ha semblat més que correcte i, i doncs, suposo que ara també és una responsabilitat no, o no, no és una responsabilitat per vosaltres enfrontar-se a un altre treball perquè no que és el que diem al començament no, sí. vosaltres això no, no, no, no, no és un deve en, en, en, a l'hora de crear sinó que vosaltres feu el que, el que us surt i, bueno, per bé o per malament crec que ja ho hem demostrat d'alguna manera, com que no, no tenim molt en compte allò uh -huh. que, que hem fet abans o allò que s'espera es, de nosaltres. No? El nostre referent en cada moment és, és, és allò que surt i allò que, que sí, sí. ens agrada i que ens estimula. No, uh -huh. no mirem gaire enrere mai, uh -huh. no? Et volia preguntar per, per, per, per la vostra experiència a nivell internacional, perquè clar, sou un dels grups que per aquí ha sonat, i ha sonat moltíssim, però no és fàcil, segons, segons en, quines, en quines condicions feu salt a l'estranger, i vosaltres doncs, primer a nivell europeu, sobretot tinc entès a Alemanya, però després també doncs, a Llen de los Mares, ja sigui a Mèxic o, sigui, o, ja, o ja sigui a Filipines, mm -hmm. déu nhi no? Sí, bueno, han, han anat molt a etapes, i, mm -hmm. i... I efectivament el, els dos primers discs que a cantaven en anglès i uh -huh. estàvem molt ficats amb el, amb el circuit punk i underground i hardcore i sí. bueno, aquesta història, doncs la realitat és que vam girar molt, molt, molt per, per Europa i vam, vam trobar un circuit i un públic i segells que ens treien els discs sí. fora i va ser una etapa molt, molt maca i vam aprendre molt, de fet jo, jo crec que ens vam convertir en una banda seriosa, diguéssim en el sentit de rodada sí. uh -huh. gràcies a aquestes gires uh -huh. en, on vam aprendre molt a nivell tant artístic com, com a nivell personal també. Uh -huh. i això en el moment en el que vam canviar d'idioma i bueno, vam, vam, vam fer una sèrie de canvis al grup, doncs, eh, doncs va ser més difícil després uh -huh. anar per aquests països doncs només mateix, ja sí, condicionava sí. molt i a partir d'aquest moment doncs, eh, doncs se'ns van obrir una mica les portes més a, doncs, a Mèxic, Argentina a Sud-amèrica i ara de fet estem més obrint una mica aquest mercat per aquí sí, uh -huh. Uh -huh. Bon, sí, sí. No, no, no, no com, com no et sorprèn pensar que a, a, a Mèxic reuneixis no sé quantes persones que saben les teves lletres? No, sí, no. és molt estrany, és molt estrany arribar allà i sentir persones cantant les teves cançons amb l'accent mexicà, és, realment, és, és, és, és, bueno, és, molt gratificant, és molt, molt no, gratificant. No, no, ja, ja m'ho imagino. Sí. i, i, bueno, ara que hi ha un segell que ens ha tret el disc allà, el vídeo uh -huh. de la guerra, i que ara seguirà treballant amb nosaltres, i la veritat és que tenim moltes esperances posades molt bé, doncs sí. nosaltres estem ganes d'escoltar-vos de nou una cosa, us volia intentava definir-vos però, però és que clar no, no, vosaltres sou creadors, no? vosaltres jo em parlo amb tu, amb l'Enric fas música, fas teatre, audiovisuals web eh, què passa, que, que, que sou tan ets tan inquiet que necessites fer moltes coses no sé eh, jo crec que cadascú té doncs eh, pues, eh els seus punts forts i els seus punts febles. Uh, en aquest cas, el, els meus actius personals pues, són, a veure, és més gestionar projectes més o menys complexes i donar li forma i sentit. Uh -huh. més, I aquest és... Uh, se'm dóna més, més bé fer això que no agafar un piano i tocar-te a sí. uh -huh. I en aquest sentit em considero més artista... Ups! Que pa! En aquest sentit em considero més artista o creador que músic uh -huh. i se'm, jo crec que se'm dona millor uh -huh. agafar qualsevol mitjà i, i utilitzar-lo de forma més o menys bàsica però uh -huh. utilitzar-lo per, per explicar coses que no agafar alguna cosa com un instrument i, i aprendre la tècnica i en aquest sentit ja et dic, em definiria més com a artista que com a música uh -huh. i, bueno, no sé si, si te l'etiqueta però és això, que clar, ets multidisciplinari perquè perquè ho toques de tot només cal entrar a la vostra web per veure que, que us haurà de tocar diferents, diferents diferents pals, que si les imatges que si els remixos d'altres músics, com el Pau Ballbel Mickey Puig, Annie Mickey uh -huh. i companyia us relaceneu amb tothom, no? Bueno no, amb tothom no. Però amb molta no, però gent. Perquè, bueno, és, és molt interessant sempre aprendre dels demés i uh -huh. estar en comunicació i sempre, no sé, atent a tot allò que passa. Uh -huh. I, no sé, respecte a això que dius de que toquem molts pals, jo crec que en el fons un, un grup, i tots els projectes artístics i un grup també, sí. al final no respon a molts àmbits, no? I uh -huh. tant estil en aquest cas, doncs, Eh, es, es reuneix una sèrie de, de valors, jo crec, no? És, uh -huh. és com una marca, una marca en el millor sentit de la sí, paraula, no? No, uh -huh. és, no és música, només és... és, és hi ha tot, tot una cosa darrere, no?, que, uh -huh. que es pot eh, defensar i es pot explicar i transmetre, no uh -huh. només amb, amb música, sinó també amb un videoclip, també amb una lletra, també amb, amb una posada en escena o, uh -huh. amb, o amb un documental. I d'això en som com molt conscients, no? Uh -huh. I, i ho hem intentat portar, portar lluny fins ara. Uh -huh. I, i, i que no, qui no entengui o que no, que no es faci la idea del que estem parlant que, que vagi el vostre documental jo la veritat és que no tinc la sort de, de veure'l només he vist el, el tràiler d'aquest de documental que, re, que recull els 10 anys del grup, el 10 d'any o una zanàoria uh -huh. i clar, només he vist el tràiler però sembla molt, molt fet des de dins amb les aportacions, preocupacions, alegries familiars clar, suposo que veient, veient el documental s'entén més bé que això que dius tu en el bon sentit de la marca que estàs, tio Sí, sí, sí. Bé, bueno, és, és l'antidocumental musical, en el sentit que no, no, de, no parla de música en cap moment, uh -huh. ni s'intenta explicar la nostra trajectòria, ni les nostres medallites, ni res uh -huh. en absolut. Uh -huh. Simplement l'única pretensió del documental eh, ha sigut explicar com s'ha viscut aquest viatge des de dins I, i moltes vegades des de dins no és tan maco com pot sí. semblar a vegades des de fora i... Uh -huh i amb, jo em sento molt còmode sempre explicant-ho explicant així, no, no m'agrada vendre, vendre motos, ni, sí. ni vendre fum, ni... Uh -huh. ni en tot el món, ni, el món és feliç. no, soc, no? I, uh -huh. i en aquest sentit tu, també sí, en seguida vaig entendre que en el moment en què jo feia un documental sobre la banda no tenia sentit que ho fes amb un to periodístic o, o uh -huh. que intentés explicar lo guais que som, uh -huh. sinó gairebé tot el contrari, explicar que som persones que hem tingut un, una sèrie de problemes sí. i una sèrie de coses que ens han sortit millor, altres pitjor i uh -huh. que al final tenim els mateixos exactament els mateixos problemes i les mateixes coses que, que Clar, sí. en aquest terminal documental. Uh -huh. Bueno, estem a punt d'acabar l'entrevista. Ja, ja, ja m'estrangava a mi que tinguésseu el calendari de l'agenda una, una mica parada, suposo que doncs claro. això que estigueu gravant ho explica tot. Uh, però bueno, tenim una cita el dia 2 de novembre, un acústic a l'Apolo. Mm, això té bona pinta. Sí, sí, sí. el Bueno, ara l'Inédit eh, projectarà un, un altre documental sobre... Mm -hmm. Uh, l'últim espectacle que, que hem fet, que es diu 1-2-3, que, que han fet uns nois de Madrid uh -huh. i llavors com que està aquest documental uh, des de l'INEDIT ens, bueno, ens van trucar uh -huh. per fer alguna mena d'actuació, que és uh -huh. el primer que ho fan, uh -huh. i vam decidir fer un acústic que era una que li teníem ganes, i sí, que... Sí, que no sé, i... Havien passat els anys i sempre ens havien quedat una mica les ganes de, de fer mm. alguna cosa I, I al final ho farem el, a l'Apollo el diumenge dia... Dia 2? Oh, no me'n Sí, dia 2. Dia 2 de, sí, sí, de novembre. Sí, sí, dia 2 de novembre. Un lloc emblemàtic. I parlant de llocs emblemàtics, el, el concert al Cargo de Londres? S'ha plaçat el 8 de novembre. El 8 de novembre? Sí. Vale, vale. Hosti, això és, no, hosti, seria una bona excusa per anar a Londres. Pues mira... <laughs> Bueno, doncs, abans d'acabar l'entrevista, nosaltres sempre fem una, una bateria de preguntes tontes que segons qui en diu xorres. Si, si et sembla la fem i si no, si t'encances en dius ja n'hi ha prou, vale Enric? Tu mateix, a veure, vale? és per conèixer-te una, conèixer una mica millor a nivell, a nivell musical. Uh, començo, tu mateix. Quin és el primer record que tens relacionat amb la música? Freddy Mercury. Freddie Mercury. <laughs> amb la fregona o No, <laughs> no. Va. De quan anava amb les grenyites i sense bigoti. Vale. Sí, sí. Te'n recordes quin és el primer disc que vas comprar? Uau. <laughs> wow. eh, jo diria que algun d'Iron Maiden. Un d'aquests, el... Vale. Fill of the Dark, o no sé, un d'aquests. L'Albert, oh. el, el nostre tècnic, ara mateix està bé fent els quernos amb els dits, perquè és un heavy empedreït. <laughs> I, I quin és l'últim disc que t'has comprat? O que has adquirit? diu com vulguis. Ah, a veure... Hòstia, tinc una memòria que és, bueno, és increïble. Si, si no és l'últim és un dels últims, cap problema. Algú que en recomanaria és l'últim o...? A veure, què tinc per aquí sobre? Mm -mm. Hostia. Tranquil, Enric, no... No, no, és <laughs> es que només hi ha coses antigues. Era a l'alopecia la de guai. Uf. Això m'ho de dir que és... Per Guai em que... interrogant. Ah, vale. Per què? I un uh -huh. disc es diu Alopecia. Uf. I són d'aquí? Són d'allà? Son... Són De més allà. De més allà, són vale. De... Són d'Estats de... Units, sí. Ah, uh -huh. vinga. Uh, tu te'n te recordes de quin era el nom del primer grup en el que vas tocar? Um, bueno, era... Uh, sí, Hope ens dèiem. Hope. I després érem els mateixos que vam... Uh -huh. disc, tan estil, però ah. el primer nom va ser Hope uh -huh. uh, Em podries dir d'algun disc o alguna cançó adient per fer l'amor? <laughs> alguna Rage Shacken Machine Que és tan de bona esperada I per fer la migdiada? Um... Tortoise Molt bé, i per ser el rei de la pista de ball? <laughs> um... wow. Fat Fatboy Slim Vale. I última i la que fem a tothom i que m'has de respondre a te posis com t'hi posis, m'has a dir una cançó que hauries de, hauries de, hauríem de posar el dia del teu enterrament. M'agrada meu. Doncs el requim de Ligeti, que l'hem sentit abans. Vale, i ara, i ara comencem... A... No, no, no, prefereixo una rumba. Una rumba? Sí? <laughs> Alguna en concret? No. És que, és que nosaltres intentem, ho estem recollint de tots els artistes que estem entrevistant perquè el dia, el dia que passi, això passi, intentarem complir les vostres últimes que voluntats. No. Quin mal rotllo. <laughs> Però es pensar en, en el vostre bé, eh? no res més. Gràcies. <laughs> <laughs> Quin detall. No, home, no, que és de bones, eh? que no, no, no volem matar ningú. No, només en, no, en el cas bé. que passa. No, home, no, no. No he dit que vulguem matar ningú. Simplement que el dia que passi, doncs que tingueu una, un ambient com el que, el que us mereixeu, el que voleu. No? Eh, doncs pues, alguna, igual alguna de les, del disc que estem fent ara, ah. l'anirà bé. Vale, vale. Doncs, doncs fins aquí l'entrevista de, del Càpsules, moltes gràcies per la teva col·laboració, Enric, Uu, perdona pels, pels problemes tècnics inicials i doncs això, doncs, des d'aquí, doncs hem de d'esejar-vos molta sort amb, amb, nova, amb aquest nou, nou treball que esteu, que esteu a punt de publicar. Moltes gràcies. Venga, Enrique, una abraçada. Venga, hasta El que, estem, el que estàvem escoltant era una, un tema dels standstill eh, del seu disc del 2004, l'standstill de fet va ser el disc que van canviar d'idioma sempre havien cantat amb anglès i va ser amb aquest disc el que van canviar doncs, el castellà i de fet també van canviar una mica d'estil com ens comentava l'Enric Uh, i el tema per si no l'he presentat és el porto de les coses i ara doncs, uh, passem al, al, següent, al següent tema d'avui de, del Càpsules estem en una... Estem, ja dèiem que avui estàvem estranyament tranquils i ja deia jo que això no podia ser uh, estem, entrem de ple a la generació MySpace aquesta que, doncs, que es fa escoltar per la xarxa de fons escoltem els Minimal amb el seu tema la lluna i la mitjanit aprofitem per anunciar doncs, que aquesta gent es van presentar com tants d'altres al Sol de Nou i fa poc es va anunciar que eren un dels cinc grups que passen a la final els Minimal, els Main, els Samitier els Fretisson, que també han escoltat al programa i Estúpida Erika llàstima que els nostres Hewell doncs, no, no, han passat, no han passat el tall, però en canvi són doncs, finalistes d'un concurs que em sembla que és a és a nivell estatal, que és el, el Green Space, els Filsit Empresor de moment Minimal i la Lluna i la Mitjanit com sempre, com sempre, no trobes la manera de ser més tendra, com sempre, però ets tu, màtima, a ta Com sempre, com sempre, a la teva manera em dones trossos de pedra, com sempre, mitstranca a miç cam d'una veu dolça i femenina a una altra veu femenina i dolça com és la de la de la Maria Rodés, en aquest cas sota, sota el nom d'Oniric aquest projecte que té a amb no em facis dir aquí Uh, és un altre dels productes de Sidonia uh, i continuem amb aquestes veus amb aquests temes propers, intimistes i afortunadament doncs tenim un proper disc que sortirà al febrer aquest cop en solitari amb Ricky Falner, un standstill a la producció de moment doncs et deixem escoltant uh, l'atrapado de, de l'anterior publicació sin tècnica Aquí estoy Atrapado un no me... se toma ninguna decisión las dudas vienen y van y vuelven otra vez y cuando salgo a pasear sin tener ganas de hablar me doy cuenta que al final sigo en mi habitación Pues ya lo ves, yo ya no sé saber. De tranquil·litat, ara mateix jo estava reposant gairebé doncs, mig, mig endormiscat amb la, amb la Maria Rodés endormiscat no perquè no m'agradi al contrari, sinó perquè estava doncs, això, molt relaxat doncs eh, passem a escoltar a uns que ja són força coneguts al càpsules, de fet els hem escoltat la setmana passada, va, sense presentació enxufem-los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 que piensa ser un abrazador Como la luz del sol ya no quiere escapar Te gusta ver el humo Somos un incendio sin control, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. Sí, eran los Uh, que, bueno, podem aprofitar per dir que la setmana que ve estan de, de concert a, a Lleida, al Cafè del Teatre. És una bona oportunitat per veure el Sidoní, a veure el Marc, el Jesús i l'Àxel. Uh, crec que és el dia 23. Uh, podeu anar a la web de tant al MySpace de Sidoní o a la web del Cafè del Teatre, que tenen la programació i allà, allà doncs, trobareu la data, la data segura. Fem una cosa, ens quedo una estoneta, uh, no sé si escoltem de fons el, el, el, Rèquiem, el Rèquiem, el Rèquiem que ens recomana bé el a l'Enric, és un, un rèquiem de George Ligeti, on és música instrumental de fet això és la primera vegada que sona aquest tipus de música, crec que és la primera vegada que sona que sona el Càpsules mm, a veure si, si, si te'n recordes de 2001 una Odissea a l'Espai Aprofitem aquest moment transcendental de música, de música instrumental, o bé, bueno, no, instrumental ara mateix, la veritat és que no. Per recordar-te doncs, com pots posar-te en contacte amb el programa, tenim la fantàstica web de, de l'emissora, que es va currar l'Albert doncs, per estrenar la temporada, l'adreça és la de mollerusa.cat.radio.ponent, ho dic bé, em sembla que sí que ho dic bé. Ah, bueno, i si no doncs, també teniu la, el blog del programa que és el capsules.blogspot.com caps número 1 les.blogspot.com ah, i si no també tenim adreça de correu etcètera, etcètera, però jo et recomano que visitis la, la pàgina web de la ràdio que, que val la pena, Continuem escoltant 2001 o una audicià en l'espai Ja us ho deia jo, que avui era, era un programa estranyament tranquil, uh, clar, jo menys no estic acostumat a escoltar aquest tipus de música encara que clar, a vegades es a través d'uns amb bandes sonores i no te'n dones compte. En qualsevol cas agraïm la recomanació de l'Enric, que com, com no, per això els demanem aquestes recomanacions perquè, perquè ens, doncs, això, ens ampliïn les mires, ens passin veure més coses de les que no pas, les que tenim més per la mà, les que tenim més acostumades. Sí, de fons són el Xiwa el Xiwa totes gent dels Love of Lesbian que esperem tornar a veure doncs el més aviat possible i aquí ens despedim eh, recordem que la setmana que ve tenim, tenim entrevista si podem, si deixen al Sidon i aprofiten que, que venen de concert i mentrestant doncs això desitjar-te que tinguis bona setmana un bon cop de setmana que ja gairebé el tenim a punt de començar l'Albert i el Santi diuen que bona nit siwa, siwa, siwa. Si Si uh, uh, uh. Mira que com ells ballen sendar-hi aquí sendai allà Soóc un fill de Xua Un home al un gran jar d'ai És com un gran A oh, oh, oh. És com un gran A ah, ah. Cau en les barres de felicitat, m'han dit que agraixiu el qual inicial.